Одне закляття йому не вдалося, туалет вибухнув, а його знайшли серед тих уламків непритомного. Він лежав по самісінькій в у... а коли ти казав, що йдеш на чергування, – урвав його Фред, – то що ти там робив? «Ти ж чув, тата, – прошепотіла місіс Візлі, – ми тут про це не говоримо». «То що з тим Віллі-Відершином, Артуре?» «Ой, не питай, як саме, але йому в цій справі з туалетами вдалося викрутитися», – мовив містер Візлі. «Ну, припускаю, що не обійшлося без хабарів». «Ти її охороняв? – тихенько спитав Джордж. – Зброю, яку шукає відомо хто». «Тихо, Джордж!» – різко урвала його місіс Візлі. «Отож, цього разу, – заговорив голосніше містер Візлі, – Віллі застукали на продажу маглам кусючих дверних клямок. Не думаю, що він відкараскається і зараз, бо в цій статті написано, що двоє маглів залишилися без пальців, і їх поклали в лікарню святого Мунго – для термінового відрощення кісток та зміни пам'яті, ви собі подумайте, магли в лікарні святого Мунго? Цікаво. А в якій вони палаті? І він енергійно закрутив головою, не мов би сподівався побачити указівник. Гаррі, а хіба ти не казав, що відомо, хто має змію? Поцікавився Фред стежече за батьковою реакцією. Величезно! Ти ж бачив її тієї ночі, коли він повернувся, правда? Годі вже! Роздратувалася місіс Візлі. Артуре, там ще є Дикозор і Тонкс. Вони теж хочуть тебе побачити. А ви всі зачекайте в коридорі, звеліла вона своїм дітям і Гаррі. Потім ще зайдете попрощатися. йдіть. Вони попленталися в коридор. Дикозор і Тонкс зайшли в палату і зачинили за собою двері. Фред здивовано підняв брови. «Що ж?» – почав він нишпорити в кишенях. «Нехай буде так! Нічого нам не кажіть!» «Ти оце шукаєш?» – спитав Джордж, простягаючи йому клубок струн тілесного кольору. «Ти читаєш мої думки», – гегикнув Фред. «Зараз побачимо, чи в лікарні святого Мунго накладають на двері палат замовляння нетурбування». Разом з Джорджем вони розплутали клубок, витягли з нього п'ять видовжених вух і роздали всім. Гаррі спочатку вагався. «Бери, Гаррі, не вагайся!» Ти врятував татові життя. Кому же ще підслуховувати, як не тобі?» Несподівано для самого себе, Гаррі всміхнувся, взяв один кінець струни і запхав у вухо, так само, як і близнюки. «Ну, вперед!» – прошепотів Фред. Струни тілесного кольору почали звиватися довжелезними тонкими хробаками і прослизнули попід двері. Спочатку Гаррі нічого не чув, а потім аж підскочив, коли в самісінькому вусі залунало шепотіння Тонкс, моби вона стояла поруч з ним. Усе обшукали, Артуре, але змії ніде не знайшли. Після нападу на тебе вона, наче крізь землю провалилася. Але ж відомо хто, мабуть, і не сподівався, що змія полізе далі. «Я думаю, що він її вислав на розвідку», – прогарчав Муді. «Бо йому останнім часом не дуже щастило. Мабуть, він хоче довідатися, що його очікує. Якби там не було Артура, то потвора мала б значно більше часу для збору інформації. То Поттер каже, що бачив, як усе сталося». «Так», – підтвердила місіс Візлі. Голос її звучав стурбовано. «Знаєш, Дамблдор ніби чекав, що Гаррі щось таке побачить». «Так», – буркнув Муді. «Ми ж усі знаємо, що з Поттером діється щось дивне». «Дамблдор був дуже стривожений, коли я вранці розмовляла з ним про Гаррі». «А вже ж, він стурбований», – прохрипів Муді. Хлопець бачить події, очима зміюки відомо кого. Ну, ясно, що Поттер не усвідомлює, що це означає. Але ж якщо відомо хто оволодів ним... Гаррі вийняв видовжене вухо зі свого. Його серце шалено закалатало, а обличчя налилося кров'ю. Він озирнувся на інших. Вони стояли зі струнами у вухах і перелякано дивилися на нього. Розділ двадцять третій. Різдво в ізольованій палаті. Може, саме тому Дамблдори уникав погляду Гаррі. Боявся, що на нього гляне Волдеморт що ці зелені очі раптом стануть яскраво-червоними, з вузенькими, мов у котів зіницями. Гаррі пригадав, як колись з потилиці професора Квірела вилізло зміїне обличчя Волдеморта і поклав руку на свою потилицю, уявляючи, що б він відчув, якби Волдеморт раптом вискочив з його власної голови. Він почувався брудним, заразним, ніби мав у собі смертоносну бацилу. І дорогою з лікарні негідний був сидіти у вагоні метро поруч з невинними, чистими людьми, чий розум і тіло не були осквернені Волдемортом. Він не тільки бачив змію, він був тією змією. Тепер він це знав напевно. І тут йому в голову стрельнула жахлива думка. Пригадалися слова, від яких усередині засудомило, і кишки почали звиватися неначе наче вужі. А що йому потрібно, крім поплічників? Те, що можна здобути лише таємно. Якась зброя. Те, чого він не мав, минулого разу. «Та це ж я та зброя!» – подумав Гаррі. І в його жилах не би розтеклася отрута. Він похолов і залився потом, хитаючись разом з вагоном, що мчав темним тунелем. «Це мене намагається використати Волдеморт. Ось чому... Куди б я не пішов, мене весь час охороняють. Це захищають не мене, а інших людей. Тільки нічого не виходить, бо в Гогвордсі до мене цілодобово охорони не приставиш. Я справді напав уночі на містера Візлі. Так, то був я. Мене до цього змусив Волдеморт. Можливо, він і зараз сидить у мені, прислухаючись до моїх думок. Чи він і сам став змією? А може він анімаг? Ні, це неможливо. Він знав би. А може то Волдеморт анімаг? Подумав Гаррі. Тоді все стає на свої місця. А вже ж! Той перетворився на змію, а тоді заволодів мною. І ми обидва перетворилися. Але як тоді пояснити, що я за п'ять хвилин устиг побувати в Лондоні і повернутися назад у ліжко? Але ж Волдеморт – наймогутніший у світі чаклун, окрім Дамблдора. Тож легко, мабуть, може переносити людей хоч куди, і тут він вжахнувся від раптової думки. Але ж це божевілля. Якщо Волдеморт заволодів мною, то я оце зараз чітко вказую йому розташування штабу Ордену Фенікса. Він знатиме, хто входить до Ордену і де перебуває Сіріус. А я ж чув безліч такого, чого не мав знати. Все, що розповів мені Сіріус ще в перший вечір, коли я тут опинився. Він може зробити лише одне – негайно піти з площі Гримо. Проведе різдво у Гогвартсі, де нікого немає. І тоді всі будуть у безпеці. Ну, хоч би під час канікул. Але ж ні, цього не досить. У Гогвордсі все одно перебуває чимало учнів, і вони можуть постраждати. А що як наступною жертвою стане Шеймус, Дін або Невіл? Гаррі зупинився і втупився в порожню раму Фінеаса Нігелуса. Шлунок, мов би, налився свинцем. Вибору не було. Він мусив вертатися на привід драйву щоб цілком ізолюватися від інших чарівників. Якщо так, подумав він, то нема чого тягти? Намагаючись не думати, як прореагують дурслі, коли побачать його на своєму порозі на півроку раніше, ніж чекали, Гаррі підійшов до валізи, закрив її і замкнув. Тоді за звичкою, Озирнувся в пошуках Гедвігі, і аж тут згадав, що вона й досі в Гогварці. Ну що ж, менше буде нести. Схопив валізу і вже почав волокти її до дверей, як почув їх ідний голос. «Тікаємо!» Він озирнувся. На полотні власного портрета з'явився Фінеас Нігелус. Він притулився до рами і поглядав на нього з великою цікавістю. «Нікуди я не тікаю», – буркнув Гаррі, все ще тягнучи валізу. «Мені здавалося», – сказав Фінеас Нігелус, погладжуючи свою гостру борідку, «що до грифіндорського гуртожитку потрапляють лише відважні». Думаю, ти б краще пасував до мого гуртожитку. Ми, слизеринці, теж відважні, але не дурні. Скажімо, опиняючись перед вибором, ми завжди рятуємо власну шкуру. Я не рятую власну шкуру, огризнувся Гаррі, тягнучи валізу по шорсткому і побитому міллю килиму перед дверима. «Я бачу», – погладжував борідку Фінеас Ніґелус. «Це зовсім не боягузлова втеча, а це шляхетний вчинок». Гаррі не звертав уваги. Він уже поклав руку на дверну клямку, коли Фінеас Ніґелус ліниво сказав. «Маю для тебе вістку від Албуса Дамблдора». Гаррі негайно озирнувся. «Яку саме?» «Залишайся на місці!» «Та я ж не рухаюся!» – відрізав Гаррі, не відходячи від дверей. «То яку ти маєш вістку?» «Та я ж тобі щойно сказав, йолопе!» – незворушно промовив Фінеас Нігелус. «Дамблдор просив переказати. Залишайся на місці!» «Чому?» Здивувався Гаррі, випускаючи з рук валізу. Чому я маю тут залишатися? Що він іще казав? Більше нічого, фінеас Нігелус підняв тонку чорну брову, ніби вважав ці запитання зухвалими. Гарріне роздратування вирвалося назовні, мов змія, що раптом вигулькоє з високої трави. Він був виснажений, спантеличений понад усяку міру. Адже минулі півдоби відчував по черзі то жах, то полегкість, то знову жах. А Дамблдор і далі не хоче з ним розмовляти. «Оце й усе?» – вигукнув він. «Залишайся на місці?» «Я це вже чув, коли на мене напали дементори». Сиди, Гаррі, не рипайся, поки дорослі все влаштують. Але ми тобі нічого не скажемо, бо твій манюній мозок з цим не впорається. Знаєш, ще голосніше за Гаррі крикнув Фінеас Нігелус, саме тому мені гидко було вчителювати. Молоді люди завжди свято переконані, що тільки вони у всьому мають рацію. Невже тобі ніколи не стріляло в голову, нещасний пихати Жевжику, що директор Гогвардсу міг мати досить підстав, щоб не втаємничувати тебе в усі найдрібніші деталі своїх планів? Ти ніколи не завдавав собі праці замислитися, чому дотримання Дамблдорових приписів, що здавалися тобі такими несправедливими, завжди вберігало тебе від неприємностей. Ні? Ні, бо як усі молодики, ти абсолютно впевнений, що тільки ти здатний відчувати і мислити. Тільки ти можеш усвідомити небезпеку. І тільки ти такий розумник, що розгадав плани темного лорда. То він і справді планує щось зі мною зробити? Негайно спитав Гаррі. Хіба я таке казав? Недбало розглядав свої шовкові рукавички Фінеас Нігелус. А зараз, якщо ти не проти, у мене є важливіше справи, ніж слухати підліткові нарікання. Бувай здоровий! Він покрокував до краю рами і зник. — Чудово! Забирайся! — закричав Гаррі на порожню раму. «І красненько подякую Дамблдорові!» Порожнє полотно не озивалося. Гаррі розлючено повелік валізу назад до ліжка, а тоді упав обличчям на поїдене міллю покривало, заплющив очі і відчув, як болить його обважніле тіло. Здавалося, ніби він пройшов багато-багато кілометрів. Аж не вірилося, що... Лише добу тому він стояв під омелою, а до нього підходила Чо Чанг. Він почувався таким виснаженим і боявся заснути. Дамблдор звелів йому залишатися. Отже, він може заснути, але йому страшно. А що, як усе повториться? Провалювався у темряву. Кіноплівка в його голові ніби лише й чекала, щоб закрутитися. Він йшов пустим коридором до простих чорних дверей, повз шорсткі кам'яні стіни, смолоскипи, повз прочинені двері зліва, за якими вели вниз кам'яні сходи. Дійшов до чорних дверей але не міг їх відчинити. Стояв перед ними і розпачливо прагнув зайти. За ними лежало те, чого він жадав усім серцем. Вимріяна нагорода. Ах, якби ж тільки не болів шрам. Він би тоді краще міг усе обміркувати. «Гаррі!» – почувся далекий Ронів голос. Мама каже, що вечеря готова, але якщо ти не хочеш вставати, то вона тобі щось залишить. Гаррі розплющив очі, але Рон уже вийшов з кімнати. Він не хоче залишатися зі мною наодинці, подумав Гаррі. Він же чув, що казав Муді. Мабуть, тепер ніхто не захоче з ним знатися розуміючи, що зачаїлось у нього всередині. Він не піде вечеряти, бо не хоче нав'язувати їм своє товариство. Перевернувся на другий бік і незабаром знову провалився в сон. Прокинувся аж уранці. В животі болісно судомило з голоду. Арон Сопів на сусідньому ліжку. Розирнувшись по кімнаті, побачив темні контури Фінеаса Нігелуса, що знову стояв у своєму портреті. Спало на думку, що Дамблдор, мабуть, послав Нігелуса, щоб той за ним пильнував. Ану ж Гарріс знов на когось нападе. Він ще гостріше відчув себе якимось нечистим. Уже шкодував, що підкорився Дамблдорові. Якщо таке життя судилося йому на площі Гримо, то, може таки, краще повернутися на привід-драйв? Уранці всі прикрашали будинок до 2 Гаррі ще не пам'ятав Сіріуса в такому чудовому настрої. Той навіть виспівав колядки, такий був радий, що проведе різдво не сам. Гаррі чув його спів крізь підлогу в холодній вітальні, де він самотньо сидів, дивлячись, як біліше небо за вікном, обіцяючи сніг. Його наповнювало дике задоволення від того, що він дає всім змогу про нього наговоритися. Коли я почув, як місіс Візлі лагідно покликала його на обід, піднявся сходами ще вище і нічого їй не відповів. Десь о шості вечора задзвенів дзвінок у дверях, і місіс Блек знову залементувала. Припускаючи, що то прийшов Мандангус або якийсь інший член ордену, Гаррі лише зручніше вмостився під стіною бакбикової кімнати, де він ховався, і намагався не звертати уваги на бурчання в животі, годуючи гіпогрифа з дохлими щурами. Здригнувся від несподіванки, коли за кілька хвилин хтось загупав у двері кімнати. — Я знаю, що ти там, — почувся Герміонин голос. — Вийди, будь ласка, мені треба з тобою поговорити. Ти чого тут?» – здивувався Гаррі, відчиняючи двері. А Багбик почав шкрябати в стелену соломою підлогу, шукаючи, чи не залишилося там щурів. «Ти ж мала бути з батьками на гірськолижному курорті!» «Ну, правду кажучи, я не надто люблю лижі», – пояснили Герміона. «Тому я й приїхала на Різдво сюди». Волосся в неї було присипане снігом. А щуки – рожеві від морозу. Але не кажи про це Ронові. Я йому сказала, що захоплена лижами, щоб перестав з мене сміятися. Мама з татом трохи розчаровані, але я їм сказала, що всі, хто серйозно готується до іспитів, залишаються в Гокворці. Вони зрозуміли, бо хочу, щоб я добре вчилася. Але то таке. – сміхнулася вона. – Ходімо краще до вашої кімнати. Ронова мама розпалила там камін і принесла бутерброди. Гаррі зійшов за нею на третій поверх. У кімнаті з подивом побачив Рона і Джині. Обоє сиділи на Роновім ліжку, чекаючи на нього. «Я приїхала лицарським автобусом», – безтурботно повідомили Герміона, перш ніж Гаррі встиг щось сказати. Дамблдор ще зранку розповів, що сталося. Але я мусила дочекатися офіційного завершення чверті, а вже тоді вирушати. Амбриджі так також біситься, що ви всі вислизнули у неї з-під носа. Хоч Дамблдори сказав їй, що оскільки містер Візлі потрапив до лікарні святого Мунго, то він дав вам дозвіл його провідати. Герміона вмостилася біля Джинні, і дівчата разом з Роном подивилися на Гаррі. «Як ти почуваєшся?» – запитала Герміона. «Добре», – напружено відповів Гаррі. «Ой, Гаррі, не вигадуй!» – не повірила вона. Рон і Джині кажуть, що відколи ви повернулися з лікарні, ти від усіх ховаєшся. Оце так кажуть? Люто глянув Гаррі на Рона і Джині. Рон опустив голову, а от Джині нітрохи не збентежилася. Бо це правда, вигукнула вона. Ти навіть дивитися на нас не хочеш. Це ви на мене не дивитесь, розсердився Гаррі. Ну, може, ви зиркаєте одне на одного по черзі і через те не встигаєте перехоплювати погляди, припустила Герміона, і кутики її вуст сіпнулися. Дуже смішно, огризнувся Гаррі і відвернувся. Перестаньте грати комедію, гостро сказала Герміона. Мені вже розповідали, що ви вчора почули через видовжені вуха. Так, прохрипів Гаррі тримаючи руки в кишенях і дивлячись, як за вікном падає лопатий сніг. «Усі тільки й роблять, що про мене базікають!» «Та я вже звик!» «Гаррі, ми хотіли поговорити з тобою, – сказала Джинні, – але ж ти весь час ховаєшся!» «Бо не хочу, щоб зі мною говорили!» – відрубав Гаррі, відчуваючи, як у ньому наростає роздратування. Це досить безглуздо з твого боку, розсердилася Джині. Особливо, якщо врахувати, що відомо, хто колись був заволодів мною. Я могла б тобі розповісти, що тоді відчувала. Гаррі завмер, збагнувши ці слова. Тоді повернувся до неї. Я забув, буркнув він. Молодець, холодно мовила Джині. «Вибач», – ще розказав Гаррі, – то, «то ти гадаєш, що він заволодів і мною?» «А чи ти пам'ятаєш усе, що робив?» – спитала Джинні. «Чи існують у твоїй пам'яті провали, коли ти не знаєш, що з тобою діялося?» Гаррі замислився. «Ні», – заперечив він. «Тоді відомо, хто тобою не заволодівав», – зробила висновок Джині. «Коли це сталося зі мною, я мала багатогодинні провали в пам'яті. Раптом опинялася десь, не знаючи, як туди потрапила». Гаррі ще боявся їй повірити, але серце від радості мало не вистрибувало з грудей. «Але той сон про вашого тата і змію. Гаррі, ти раніше бачив схожі сни, утрутилися Герміона. Торік ти також іноді відчував, що робить Волдеморт. Тепер було інакше, похитав головою Гаррі. Я був у тій змії, ніби я сам був змією. А що як Волдеморт якось узяв і переніс мене в Лондон. Ой, коли-небудь, втратила терпець Герміона, ти нарешті прочитаєш історію Гогворцу і збагнеш, що в Гогворці не можна ні являтися, ні роз'являтися. Гаррі, навіть Волдеморт не зміг би тебе взяти і кудись перенести з твоєї спальні. Старий, ти весь час був у ліжку, твердив Рон. «Я бачив, як ти цілу хвилину метався в ліжку, поки нам вдалося тебе розбудити». Гаррі знову почав замислено міряти кроками кімнату. Їхні слова не лише заспокоювали, але й були цілком логічні. Він механічно взяв з тарілки на ліжку бутерброд і пожадливо надкусив. «Це означає, що не я, та зброя, подумав Гаррі. Його серце переповнилося радістю, аж захотілося підспівати Сіріусові, що протупав повз їхні двері, йдучи до бакбикової кімнати і виспівуючи на повний голос: А гіпогриф трясеться, осел смутно пасеться. І як він міг хотіти відсвяткувати Різдво на привід драйв. Сіріусове піднесення від того, що в його будинку знову повно людей, а особливо від того, що до нього повернувся Гаррі, передавалося всім. Він ані трохи не нагадував того похмурого господаря будинку, котрим був улітку. Натомість його розпирала рішучість принести всім не менше, якщо не більше радості, ніж вони отримали б на свята в Гогворці. Тож, напередодні Різдва він невтомно прибирав і прикрашав разом з усіма будинок, який неможливо було впізнати, коли в ніч перед Різдвом усі йшли спати. З потьмянілих канделябрів звисала вже не павутина, а гірлянди гостролисту, а також золоті й срібні стрічки. На пошарпаних килимах височили цілі кучугури магічного снігу. Розкішна ялинка, роздобута десь мандангусом і прикрашена живими феями, закривала собою Сіріусове родинне дерево. І навіть ельфівські голови в коридорах красувалися в капелюхах та бородах, Наче діди морози Різдвяного ранку Гаррі прокинувся І побачив біля ліжка Цілу купу даронків Арон уже розбирав свою Ще більшу Непоганий улов цього року Повідомив він Гаррі З підгори паперу Дякую за компас для мітли Чудовий даруночок Не те, що герміонин вона подарувала мені щоденник для домашніх завдань. Гаррі розклав свої дарунки і знайшов пакунок, підписаний Герміониною рукою. Йому вона теж подарувала щоденник, який щоразу, коли його розгортати на певній сторінці, промовляв мудрі приказки, наприклад. «Зробив діло – гуляй сміло!» Сіріус і Люпин – подарували Гаррі комплект чудових книжок під назвою «Практика захисних чарів та їхнє використання проти темних мистецтв». Книжки мали яскраві й рухомі ілюстрації всіх описаних у ній антизаклять. Гаррі з цікавістю погортав перший том і побачив, що той йому дуже знадобиться при плануванні занять «да». Гегрид прислав гаманець з бурого хутра і з іклами. Очевидно, він був зачаклований від злодіїв. Але Гаррі, на жаль, не міг покласти туди ані монетки, бо ризикував лишитися без пальців. Від Тонкс він отримав маленьку діючу модель вогнеблискавки. Гаррі дивився, як та кружляє по кімнаті, і шкодував, що справжня мітла – Йому вже недоступна. Рон подарував йому величезну коробку горошку на кожен смак. Містер і місіс Візлі – традиційний джемпер ручної в'язки та пакунок пиріжків з м'ясом. А Добі – якусь жахливу картину, що він її сам, мабуть, і намалював. Гаррі саме перевернув її догори ногами, щоб подивитися, чи не краще вона в такому вигляді, коли це з гучним ляскотом біля його ліжка явилися Фред і Джордж. «Веселого різдва!» – побажав Джордж. «Донизу ще не поспішайте!» «Чому це?» – здивувався Рон. «Та мама знову розплакалася!» – невдоволено пояснив Фред. «Персі прислав назад!» Різдвяний джемпер. І не написав ані слова, додав Джордж. Не поцікавився татовим здоров'ям, не відвідав його нічого. Ми намагалися її заспокоїти. Фред обійшов ліжко і подивився на картину. Сказали, що Персі – смердюча купа щурячого лейна. Не подіяло, пояснив Джордж. Пригощаючись шоколадною жабкою. То за це взявся Люпен. Нехай він її трошки підбадьорить. Тоді, мабуть, і підемо снідати. А що тут, до речі, намальовано? примружився Фред, дивлячись на картину Добі. Схожа на гібона з чорними очима. Так це ж Гаррі, показав Джордж. На зворотний бік картини. Тут ззаду написано. Доволі схожий, вишкірився Фред. Гаррі кинув у нього новим щоденником. Той влучив у стінку, упав на підлогу і радісно прорік. Хто рано встає, тому Бог дає. Вони встали й одяглися. Чули, як усі бажають одне одному веселого різдва сходячи донизу, зустріли Герміону. «Дякую за книжку, Гаррі!» радісно сказала вона. «Я вже давно мріяла про нову теорію числомагії. А ці парфуми такі незвичні, Роне!» «Ну, ти добре!» знітився Рон. «А це для кого, до речі?» показав він на акуратно загорнутий дарунок у неї в руках. «Для крічера!» Весело пояснила Герміона. Ой, дивися тільки, щоб не одяг, попередив її Рон. Пам'ятаєш, як казав Сіріус? Крічер забагато знає, його не можна відпускати на волю. Це не одяг, відповіла Герміона. Хоч, якби моя воля, я обов'язково подарувала б йому якусь одежину замість тієї старої бруднющої ганчірки. «Це ковдра з клаптиків. Я собі подумала, що вона трохи оживить його спальню». «Яку спальню?» – пошепки запитав Гаррі, бо вони якраз минали портрет Сіріусової матері. «Ну, Сіріус каже, що це не так спальня, як клітка», – пояснили Герміона. «Взагалі він спить під баком з водою у комірчині біля кухні». Коли вони зійшли в підвал, там була тільки місіс Візлі. Стоючи біля плити, вона привітала їх з Різдвом. Таким голосом ніби хворіла на сильну застуду. Усі ховали від неї очі. «Оце і є крічерова спальня?» – спитав Рон, підходячи до закіптюжених дверцят у куточку навпроти комори. Гаррі ще ні разу не бачив, щоб вони були відчинені. Так, трохи нервово відповіла Герміона. Е, краще, мабуть, постукати. Рон постукав, але відповіді не було. Мабуть, лазить десь угорі, припустив він і смикнув дверцята. Ве! Гаррі зазирнув усередину. Більшу частину комірчини займав величезний старомодний бак для кип'ятіння води але внизу під трубами Крічер влаштував собі, мов би, гніздечко. На підлозі лежало якесь ганчір'я та смердючі старі ковдри. А невеличка вміятина посередині свідчила, що саме там Крічер і спав, згорнувшись калачиком. Скрізь були розкидані крихти черствого хліба і шматочки старого запліснявілого сиру. Ззаду у кутку поблискували дрібні монетки та інші речі, які, очевидно, крічер збирав у будинку, мов та сорока, рятуючи від Сіріусових прибирань. Йому також пощастило зберегти родинні фотографії у срібних рамцях, які цього літа безжально викидав Сіріус. І, хоч скло на них було здебільшого розбите, та звідти на Гаррі бундючно позирали крихітні чорно-білі постаті, серед яких він, здригнувшись, опізнав чорняву жінку з важкими повіками, свідком суду, над якою побував у Дамблдоровім ситі спогадів Белатрису Лестранж. Це, здається, була улюблена крічерова фотографія. Він поставив її перед усіма іншими і незграбно заліпив потріскане скло чароскотчем. «Мабуть, залишу дарунок отут», – акуратно поклали Герміона пакунок у заглиблення в ганчірках і ковдрах. А тоді обережно зачинили дверцята. «Він його потім знайде. Усе буде гаразд». «До речі, саме тієї миті – Вийшов з комори Сіріус з великим індиком у руках. «Хто-небудь останнім часом бачив Крічера?» «Я його не бачив, відколи ми сюди прибули», – сказав Гаррі. «Ти ще якраз виганяв його з кухні?» «Так», – спохмурнів Сіріус. «Знаєш, я його теж відтоді не бачив. Мабуть, ховається десь на горі?» «Він же не міг звідси піти, правда?» – завагався Гаррі. «Тобто, коли ти сказав «геть», він же не міг подумати, що це означало «геть з будинку». «Ні-ні, ельфи-домовики не можуть нікуди піти, якщо їм не дати одягу. Вони дуже прив'язані до родинного будинку», – пояснив Сіріус. «Хоч, якщо дуже захочуть» то можуть і піти, заперечив Гаррі. Добі два роки тому покинув Мелфоїв, щоб попередити мене. Усе ж відважився, хоч і мусив себе пізніше покарати. Сіріус трохи збентежився, а тоді сказав, ну, пошукаю його потім. Мабуть, десь на горі ридає над старими панталонами моєї матері. Ну, звичайно, він міг залізти в комірку з білизною і померти там від задухи. Але це вже я щось розмріявся. Фред, Джордж і Рон зареготали. А от Герміона глянула на нього докірливо. Коли закінчився різдвяний обід, візлі Гаррі Герміона – вирішили в супроводі Дикозора та Люпена ще раз провідати містера Візлі. Мандангус ще встиг застати пудинг і бісквіт з вершками, попередньо позичивши для такої нагоди в когось машину, бо метро на Різдво не працювало. Машину, яку навряд чи було взято зі згоди власника, збільшили чарами, як це колись робили зі стареньким візліським Фордом Англією хоча зовні її розміри і не змінилися, всередині зручно розмістилося 10 осіб разом з водієм Мандангусом. Місіс Візлі спочатку вагалася. Гаррі знав, що їй важко було вибрати між неприязню до Мандангуса і небажанням подорожувати без чарів. Та врешті-решт холод на дворі і благання дітей перемогли. І вона без зайвих нарікань Селася на заднем сиденье между Фредом и Билом.